טוב, שלום וברכה, מה שלומכם, ברוכים הבאים לקורס איך להתחיל לקבל הצעות רלוונטיות. יחידת הלימוד השנייה בתוכנית הליווי שלנו הדרך לקצרה להצלחה ושידוכים. ובקורס הזה, באמת, הקורס הזה יאפשר לכם להגיע לפגישות איכותיות ורלזנטיות תוך זמן קצר, ושהמשפט הזה שאני שומע עם כל כך הרבה בחורים ובחורות, אין הצעות, מה לעשות, אין הצעות, אז לפחות לגביכם הוא כבר לא יהיה רלוונטי. כי אנחנו רואים את זה בצורה הכי מוחשית, שמי שעושה את העבודה וצועד בדרך אותה אנחנו עומדים ללמד במודול הנוכחי, וזה לא משנה איפה הוא אוחז מבחינת החיפוש שלו, ולא משנה בין כמה הוא, ומה הסטטוס המשפחתי שלו, וכמה ילדים יש לו, כל אחד יכול לקבל הצעות שידוכים טובות ורלוונטיות. אז ביחידת הלימוד הנוכחית אנחנו באמת עומדים לקפוץ למים ולהתחיל בפועל את נושא החיפוש שלנו. אבל לפני שנתחיל אני רוצה לעשות סיכום קצר של מה שלמדנו במודול הקודם, בקורס למשוך את הזיווג, כי מה שלמדנו שם זה בעצם היסוד לכל העבודה הפנימית נשמתית וגם הפרקטית מעשית שאותה אנחנו הולכים לעשות ביחידת הלימוד הנוכחית. אז בואו רגע נזכר בנקודת העניין. בקורס ממשופת הזיווג ראינו איך החוויה הרגשית שלנו משפיעה על המאורעות של החיים שלנו, כן? בעצם על כל מה שקורה איתנו בחיים, וזה קורה בשני רבדים. רובד פסיכולוגי נפשי ורובד רוחני אלוקי. ברובד הפסיכולוגי נפשי, מה שקורה זה שהחוויה החיובית אותה אני בעצם מייצר בתוך עצמי, מאפשרת לי להביא את הכוחות והיכולות שלי למיצוי הכי שלם שלי. כן? מה שנקרא למצות את הפוטנציאל שקיים. בי. ו... אז זה ברמה הפיכולוגית-נפשית. וברמה הרוחנית-אלוקית, מה שקורה לזה, שהחוויה הרגשית שלי ממש משפיעה על כל מה שקורה לי בחיים. כן, כמו שהבאנו את הפסוק שלמה, וגם את העולם נתן בליבם. העולם שלי, כל מה שקורה לי, מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל איך בהתאם לחוויה הרגשית שלי? יש מאמר של המגיד ממזריץ', שהוא מביא את הפסוק, דמה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וככל מעשיך בת ספר נכתבים, והוא מפרש את זה ככה, אומר, דמה למעלה ממך. כל מה שקורה... מלמעלה, כל מה שנמשך מעל מדאיקציה, איך זה מגיע? זה מגיע ממך. דמה למעלה? ממך. אוקיי, אז זה בעצם הרעיון שדיברנו אה, עליו בפעם הקודמת, וראינו שם שהסוד שעומד מאחורי הרעיון הזה, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבחירה שלנו. הוא רוצה את העבודה שלנו. וזה בעיקר בא ביטוי ביכולת שלנו להתעלות מעל החוויה הפשוטה של המציאות הגלויה, כן, של מה שאנחנו חווים במציאות, לעלות אל מה שקורה מעבר, להתחבר אל הטוב המוחלט שקיים מעבר למודעות הפשוטה שלנו למציאות, כן, להתחבר לאותה אהבה בלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא, למקום ששם הכל טוב. אנחנו לא רואים את זה, זה לא גלוי במציאות, אבל ששם אנחנו צריכים להתחבר. וברגע שאתה מתחבר למקום הזה, כן, שהוא לגמרי סותר את מה שאנחנו רואים בתוך המציאות, אתה כביכול מתעלם מהמציאות הגלויה, ונכנס למקום פנימי ועמוק של גאולה, על מדאיטקסיה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד את אותו טוב אליו התחברת, כן, באמצעות האמונה שלך, והופך את המציאות החסרה שלך לטוב גלוי ונראה. כן? וזה קורה אפילו אם זה לגמרי נוגד את חוקי הטבע או את הנחות העולם. כן? נגיד שכל המומחים אומרים לך שאין לך סיכוי, אבל בגלל שמדובר בקדוש ברוך הוא, הוא יכול לשנות גם את הטבע. אין לו בעיה, נכון? ובמקום הזה מתחולל הנס. ומי שמחולל את הנס, זה בעצם אתה. בכוח האמונה והביטחון שאתה מפעיל בעצמך, אתה מחולל את הטוב בתוך המציאות החסרה שלך. מי שבפועל עושה את העניינים זה הכל הקדוש ברוך הוא, שמחליף, עושה, זה שמחליט, עושה ומנהל, אבל מי עשה את זה? דמה למעלה וממך. ומצד שני כמובן, כן, אני הולך לכיוון השני, אם אתה ריאלי עד הסוף, ומתחבר למציאות הגלויה והחסרה, כן, ואז מה שקורה שהרגש שלך מגיב בהתאם, אז המציאות החסרה לא רק שהיא לא נהיית יותר טובה, אלא הקושי אפילו הולך ומתגבר. אתה מגביר את החושך. וכדי להצליח לצאת מהמקום מה שבאופן טבעי מאוד מזדהה עם העולם, כן, העולם כמנה, כמנהגו נוהג, כן, אותו מקום שמחולל חוויה רגשית מלאת מתח, לחץ, פחד, אפילו ייאוש, וכדי לעלות מכאן, מהמקום הזה, למקום יותר נעלה, יותר אופטימי, מלא תקווה, מלא אמונה, אז הבאנו שבעה כללים מאוד חשובים שבעצם מסבירים לנו איך הקדוש ברוך הוא באמת מנהיג כאן את העולם. איך הוא מנהיג את העולם הפרטי שלנו, ואיך אנחנו בעצם צריכים להסתכל על המציאות שלנו מאותו, מאותו מבט עליון, כן, איך אנחנו מסתכלים על, על החיים כדי לחיות חיים מנוחת נפש הרבה הרבה יותר גדולה. וכמובן ממילא תוצאות הרבה הרבה יותר טובות. אז מי שלא יצא לו לעבור אה, על הקורס הזה, מי שלוקח את המודול הזה באופן ישיר, אני מאוד מאוד ממליץ לו לעשות את זה, כן? ולעבור גם על הקורס אה, איך למשוך את הזיווג, זה מפתח להצלחה לא רק בשידוכים, אלא בכלל בחיים. בכל אופן, אנחנו רוצים לקחת כרגע בעיקר את הנקודה האחרונה אותה הבאנו שם, שהיא בעצם תשמש אותנו כהנשמה לגוף התהליך, אותו אנחנו רוצים להתחיל ללמוד ביחידת הלימוד הזאת. אז מה אמרנו שם? כן, הנקודה האחרונה שדיברנו עליה היא שכל מה שקורה במציאות, כל מה שמתחולל פה בעולם הגלוי, תלוי בשני דברים שבלעדיהם זה פשוט לא יכול לקרות. מהם שני הדברים האלה? א', גזירה אלוקית, וב', כלים בטבע. כלומר, אמצעים שדרכם הגזירה מתממשת. למשל, אם הקדוש ברוך הוא גזר, שארוויח השנה 100,000 שקל. כן, כל השנה 100,000 שקל. אז זה מה שארוויח. לא שקל יותר ולא שקל פחות. מתי הוא גוזר על זה? ראש השנה? כן, נהדר. עכשיו, אם זה ככה, אם הוא גוזר כבר בראש השנה שאני ארוויח 100,000 שקל, למה אני צריך לעבוד? למה אני צריך לעבוד בכלל? הרי זה כבר נגזם. מה התשובה לזה? כי הקדוש ברוך רוצה שההשפעה שלו, כן, הרי הוא זה שמפרנס אותנו. הזן הוא מפרנס לכל וכן, כתובו וכן וכן וכן וכן אז הוא רוצה שההשפעה שלו תעבור דרך כלים בטבע, זו דרך טבעית. לא שהוא לא יכול אחרת, כן? הוא גם הוריד לנו את המן במדבר. אבל היום הוא רוצה שנלך לעבוד. ככה הוא רוצה, ככה הוא החליט. לא כי מוגבל בזה, לא כי הוא חייב. אבל מה, מה העבודה עושה בעצם? אז אני הולך לעבוד, אבל מה היא עושה? למה אני הולך לעבוד? אם הוא גזר, למה אני הולך לעבוד? העבודה לא מייצרת לי את הכסף. כמו שהרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב, הרבה פעמים אנחנו גם יכולים להשתמש בביטוי הזה, כן? אני, אני, אני, וואו, אני חסר לי 5,000 שקל כדי לסגור את החודש, אני חייב לייצר 5,000 שקל. העבודה לא מייצרת כלום. היא רק צינור להשפעה האלוקית. היא רק צינור דרכו. הכסף שהשם רוצה לתת לי עובר דרכו. זה עובר דרך העבודה. ולמרות שהיא לא מייצרת שום דבר, חייבים לעבוד. למה? כי צריך להניח את הצינור שדרכו הכסף שהשם גזר לי יעבור. כן, ומה יקרה אם אני לא אלך לעבוד? אז הגזרה לא, תמי, לא תתממש, כן? אבל מצד שני, גם אם אני אעבוד, מאוד מאוד קשה, ואני מאוד מאוד אתאמץ להרוויח יותר, אם הגזרה היא 100,000 שקל, אני לא אוכל להרוויח אף שקל אחד יותר ממה שהשם גזר עליי, זה לא יעבור לי, זה לא יעזור לי. כן? אז זה שני תדזים, מצד אחד אני צריך לעבוד, למה? כי הוא רוצה את זה ממני, ולמה? כי דרך העבודה השפע עובר. אבל, אם אין גזרה... זאת אומרת שאם, בלי הכלים, בלי שאני אלך לעבוד, אני לא אקבל את השפע. יש גזירה, אבל זה לא, זה לא ירד לתוך המציאות. אין צינור. מצד שני, אם אני אעבוד מאוד מאוד קשה, אבל יש גזירה, אז העבודה לא תשנה שום דבר, כי אני לא יכול לשנות ולהשפיע על כמה בסופו של דבר אני ארוויח. ובכל זאת אמרנו, שאם אני מאוד רוצה לשנות את הגזירה האלוקית, זה אפשרי. זאת אומרת, הגזירה היא לא דבר מוחלט. איך? באמצעות פנייה אל מי שגזר. אני לבד לא יכול לעשות שום דבר. כמה שאני אתאמץ, לא אשנה שום דבר. אם יש גזרה, זה מה שיהיה. אבל באמצעות תפילה, באמצעות התחזקות בתורה ומצוות, באמצעות פנייה אליו, אני יכול לשנות את הגזרה. אז אני יכול לבקש ממנו לשנות את הגזרה. זה אפשרי. אבל מה עיקר העבודה? כן, ברמה המעשית, אני מקווה, ברמה המעשית, מתוך אותה הנחה שהשם כבר גזר שיהיה לנו טוב, השם כבר גזר שנתחתן השנה, אז אנחנו צריכים פשוט לפעול במציאות בדרכי הטבע, ותוך כדי שאנחנו פועלים במציאות ומשתדלים, אנחנו צריכים לדעת שמי שמנהל את הכל, זה הוא. ולכל הצינורות למיניהם אין באמת את הכוח לא לעזור לי וגם לא להרוס לי, הם רק צינורות. ואת הכלל הזה אנחנו צריכים לתפוס ואנחנו צריכים להטמיע. וגם אחר כך, בעזרת השם, לנוע על פי, בפועל בתוך המציאות, כן, בעניין שלנו, לפעול בצורה נמרתת כדי שהדיווג יבוא. והתנועה שלנו צריכה להיות מתוך התלהבות גדולה, מתוך מנוחת נפש גדולה, ומתוך שחרור מאוד גדול מכל ענוג דאגה ממילי דה-עלמא. כל עניין שמדאיג אותי, נשים את זה בצד. לפעול במרץ למציאת הזינוב שלי, אבל מתוך שמחה וטוב לבב. אז זו הנקודה. ותכף נראה איך היא באה לידי ביטוי במסע החיפוש שלנו וביכולת שלנו להגיע לפגישות של דוחות מתאימות. אחד הקשיים שמאוד חוסנים אותנו מלהתקדם במסע שלנו זה שאין הצעות. זו באמת מציאות קיימת. זה לא דמיון. הרבה פעמים באמת אין הצעות. הרבה הרבה בחורים ובחורות פשוט לא נפגשים. אז באמת בהתחלה זה תמיד הרבה יותר קל, כן? יש יותר הצעות ונפגשים והתהליך חי ופעיל, אבל הרבה פעמים אחרי שעובר זמן וזה לא קורה, בקלות אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב הזה שפשוט אין הצעות. כן? וברור לנו שבלי הצעות גם לא יהיו פגישות. פגישות, פשוט לנו שגם לא נוכל להתחתן. זאת אומרת שלהגיע לפגישת היכרות עם כן? בחור או בחורה זה ודאי מאוד מאוד חיוני. בלי זה שום דבר לא יקרה. כן? אם הש... השם גזר שאני צריך להתחתן או אני צריכה להתחתן אבל אני לא נפגשת אז מה זה יעזור? אין צינור. כן? למרות שיש ב... בש... בשוק מה שנקרא עצה עצום. של בחורים, ואולי עוד יותר עצום של בחורות, כן, גם רווקים, גם רווקות, גרושים, גרושות, אלמנים, אלמנות, כן, ולמרות שהיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו בלחיצת כפתור להגיע לאלפי בחורים ובחורות, שכולם מאוד מאוד רוצים כבר להתחתן, ולמרות כל זה, אין הצעות, אין פגישות. אלפי שטחנים, עשרות של אתרי כירויות, כן, לסגנונות שונים, למגזרים שונים, אירועים של פנויים ופנויות, כן, באמת, גם כאן לכל המגזרים, לכל הדרגות הרוחניות, לכל הגילאים, כל הזמן, ובפועל אין הצעות, לא מגיעים לפגישה. וזה מאוד מאוד קשה, וזה מאוד מאוד מתסכל, והאמת היא שבצדק, זה באמת קשה. הזמן עובר, הרצון בוער וכלום לא קורה. נו, אז מדי פעם יש איזו הצעה, כן, אבל זה לא זה מה שנקרא. וכשחושבים על זה, האמת היא, זה די לא מובן. אחי, טכנית, יש לנו הכול, נכון? לא חסר בחורים, לא באמת חסר בחורות, לא משנה איזה מגזר אתה. זה לא באמת חסר. אז למה זה כל כך מסובך? באמת, זה היה אמור להיות, במיוחד היום, עם הטכנולוגיה. הכי פשוט שיכול להיות. מה, מה אנחנו מפספסים כאן? אוקיי, מה הנקודה? יש כאן בעצם שני עניינים כלליים שעלולים לחסום אותנו בנושא הזה, אוקיי? העניין הראשון הוא שבאמת יש הצעות. אנחנו כן מקבלים הצעות מהשבחנים, אבל אנחנו מגדירים אותם בטעות כלא רלוונטיים עבורנו. עכשיו כשאני אומר הצהרות אני לא מתכוון רק להצעות משנכנים אלא זה גם יכול להיות בחורים בחורות פוטנציאליים מאתר היכרויות, אוקיי? זה יהיה במהלך הקורס שלנו שם הקוד לבן זוג פוטנציאלי, הצעה. כשאני אומר הצעה אני מתכוון לבן פוטנציאלי. אז זו בעיה הראשונה שיכולה להיות, שאני פשוט פוסל יותר מדי וממילא אני לא נפגש, אוקיי? זו חסימה ראשונה. מה הדבר השני? הדבר השני הוא זה שאני לא פועל באופן טבעי על מנת לקדם את עצמי ולהתחיל לקבל הצעות. או לחילופין שאני פועל, אבל לא בצורה מספיק מאוזנת ונכונה. אני לא פועל מתוך חוויה נכונה, ואז זה משפיע בצורה שלילית, כן, באותן שתי רמות שדיברנו עליהן, גם ברמה הנפשית וגם ברמה האלוקית, ותכף נערד לפרטים בעניין הזה דיברנו אוקיי? אבל אלו בעצם שתי נקודות הקושי העיקריות שמביאות אותי למצב הזה של אין הצעות. או שאני פוסל יותר מדי, או שאני מתנהל לא נכון, מכל מיני דקות. עכשיו, את העניין הראשון שאני מגדיר לעצמי, ואולי גם בשנכנים ובאתרים, הגדרות לא מתאימות, על זה אנחנו הולכים לדבר בהרחבה במודול שנקרא לחשב מסלול מחדש. שם אנחנו מבררים את הציור של מה אני מחפש בצורה מאוד עמוקה, אנחנו בונים פרופיל מאוד מדויק ומתוקן. של הבן זוג הפוטנציאלי שלנו, ו... ואז בעצם משחררים את החסימה. כי זה באמת מקום מאוד מאוד חוסם, וחשוב שתדעו, מאוד נדיר שלבן אדם יש תיאור כאילו טבעי, אוטומטי, ראשוני, מתוקן, לפני שהוא עושה את העבודה הזאת. מאוד נדיר. אז כאן ביחידת לימוד הזאת, למרות שאנחנו כבר נשתמש בפרופיל של מה אני מחפש, אנחנו... לא, לא מתעסקים בבירור ובתיקון של הציור, אוקיי? שוב, שוב פעם, זה מאוד חוסם, אנחנו נטפל בזה במודול לחשב נושאים מחדש. ובכל מקרה, כאן אנחנו נשתמש בציור הנוכחי של מה שחשוב לכם, ומה שישב לכם כרגע בראש. ובהמשך, במודול שמתעסק בנושא הזה, נעבוד על זה יותר ונברר את זה. ואז אחרי שנהיה שנה, במודול... נברר את זה במודול ההוא, נחזור לכאן ונתקן את הפרופיל איתו אנחנו משתמשים כרגע, אוקיי? טוב, אז תכף נראה, נגיד לפרטים. אבל מה שחשוב לי כרגע זה להתחיל להניע את התהליך. זה העיקר, להתחיל להיפגש. אפילו שעדיין הציעור שיושב לי בראש הוא לא הכי מדויק שיכול להיות, יכול להיות שבדרך הטבע זה עדיין חוסם אותי ברמה כזאת או אחרת, אבל העיקר להתחיל, שהדברים יזוזו, שהתהליך יתחיל לחיות, להיות פעיל. וזה גם בעצם מתאים לאותו רעיון כללי שאנחנו מנסים לחיות, אנחנו לא צריכים לחכות להיות מושלמים, כדי שזה יקרה ונמצא את הזיווג שלנו. אפשר להתחתן גם כשיש עדיין מקומות טועים בתוכנו, גם כשלא דייקנו ותיקנו את הכל, זה בהחלט יכול לקרות. כי בסופו של דבר, זה הרי תלוי בו. כן, בהשם. אז גם אם עדיין לא הקנו הכל, בסדר, הוא יכול, אם הוא רוצה, אם הוא יגזור גזירה, אז הוא ישלח לנו את הזיווג. מקסימום נמשיך את העבודה אחרי הניסויים. כן, ברור שלכל אחד מאיתנו יש גם שם הרבה עבודה. אז ברור שכמה שיותר נתקן עכשיו, ככה הזוגיות שניכנס אליה תהיה הרבה הרבה יותר טובה. כן, וגם אנחנו נמצא את הזיווג שלנו הרבה יותר מהר. אבל... עוד פעם, אני חוזר על הנקודה הזאת, זה יכול לקרות ברגע חזה או בשער רק, כמובן, שצריך לפעול. אז בואו באמת נראה עם מה אנחנו הולכים לצאת פה בסוף המודול הנוכחי. דבר ראשון, ואולי הכי חשוב, אתם פשוט תתחילו לקבל הצעות. עד היום כולם הסבירו לכם איך אין להם הצעות בשבילכם, וכשיהיה לי משהו אני אחזור אליי, ואני לא יודעת, אני לא מתעסקת עם המגזר הזה. בקיצור, נגמר הסיפור הזה. הפגישות שלכם יתחילו לזרום, בעזרת השם. דבר שני שיקרה בסוף הקורס הזה, בעזרת השם, זה שתוכלו לחסוך הרבה הרבה זמן. ההתעסקות הזאת מול השדכנים, או כן, כל אחד אחר שיכול להוות צינור להצעות רלוונטיות, כל ההתעסקות הזאת היא התעסקות, היא התעסקות די גדולה. להשיג מספרי טלפון, לחפש את השטחנים, אממ, לשאול אם הוא שטחן טוב או לא טוב, להערב טלפון, לספר כל פעם מחדש על עצמי, וכל פעם מחדש להסביר מה אני מחפש. כל, כל ההתעסקות הזאת לוקחת לא מעט זמן, ואנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד איך לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה. וממילא לחסוך המון המון זמן ואנרגיות מיותרים. ולא רק זמן זה יחסוך לנו, אלא גם הרבה תסכולים נפשיים שבאים ככה בצורה אוטומטית, שמתלווים למסע החיפוש הזה. זו בעצם הנקודה השלישית שאנחנו נקבל כאן בקורס. לפעמים מרוב אה, תחושה לא נעימה שהמקום הזה יוצר שאני מרים טלפון ומקבל כל מיני תגובות או אמירות מזלזלות או, או חווים איזה סוג של דחייה, כן? אין לי הצעות בשבילך. מה זה אין לך הצעות בשבילי? לא, אין לי הצעות בשבילך, זה לא נעים. ובכלל, עצם זה שאני צריך להתחנן כביכול למישהו שיעשה לי טובה. צריך להתחנן לשדכנים, אני כאילו נזקק, אני צריך את הטובה של מישהו, עצם המקום הזה יוצר תחושה באמת לא נעימה. ואז מה שקורה שבאמת אנחנו פשוט נמנעים מלעשות, נמנעים מלנסות, אנחנו לא מרימים טלפונים. ולמרות שזה מאוד מובן להרגיש ככה, זה מאוד טבעי, זה גם מאוד מובן שזה מאוד מאוד חוסן. אז בעזרת השם אנחנו נלמד איך להשתחרר מהחוויה הלא נעימה הזאת, שבולמת אותנו, ולהתחיל להניע את עצמנו במצע הזה מתוך שמחה וטוב לבב, ו בזאת השם, זו הנקודה הכי חשובה, פשוט להיפגש. אוקיי, אז תהליך העבודה שאנחנו הולכים ללמוד הוא כרגיל גם כאן בשני רבדים, גם פנימי-נשמתי, גם פרקטי-מעשי, נשמת התהליך וגוף התהליך. כשבחלק הראשון של המודול אנחנו נתעסק יותר ברוב הפנימי-נשמתי, אנחנו נבנה לעצמנו את התודעה הנכונה, איך להצליח במקום הזה, ובחלק השני נרד לרמה היותר מעשית. ונבנה תוכנית עבודה מסודרת עם כל מיני עניינים טכניים וטכנולוגיים שיעזרו לנו גם להוריד את המקום הזה למימוש בצורה יותר פשוטה. השאיפה שלי היא שכבר בסוף המודול תתחילו לפעול בצורה מעשית ותוך מספר ימים, שבוע מקסימום, בעזרת השם, תתחילו כבר להיפגש. אוקיי, אז אם אתם מוכנים, בואו נצא לדרך.